دونو د زیری د خپل بچی باندې او زو درڅ کوم یو که سودی بلک بلک په خنداشي دا قمقله اک عقل منده قمقله او چې یو خبره د خنده او کومه قندونه بتیک شو اغه د زیری بیان او تاو کنه په خنداشي چرته زو مال بچي قالو وی فرشتو مونږ زیره کو تا د په حکم د الله حکم شو چې بچي زره کوي او مکه ګتر نومې دې کن ګونکو قال ان ابراہیم علیہ السلام مयक نتو ها نام دین کید مې روان دی او خپلنا مگر گمراه قال ان ابراہیم علیہ السلام ٹھوا یو خو په زیری راغری مال بچی را کوي نورم سکارو نور سبل مصل رول را قالو قال آو قالو فرشتو ابراہیم علیہ السلام سره حال تاسو اېدا لګری شو اول چې پټه نو لمل مستیا ور او چې پاته ملاو جوړو تا نه به ته پرسوناتې کوي په څه؟ ها ململو با خوشي اور کوي چې ملمدي راځي. څنګه رت کړي او ملمبا کړي نه چې هغه سترګې لوي. نه نه چې لارجی فورن وتا مقدس کيرا. داوا ذرباني مازيګر کې د خپل روټه باندې مازيګر خوري. ها نه دا خدان باندې عمل کوو منګا. دا توډيري دوال روټي. یله وی جمهور روټی ورسټو ما سوتان په 40 بږي خوري او دا غړ نه به تر 3 بږي داتا وخت نه په ځاندار شهکل قران ها وی دې او زه په عالم 2:00 بږي ما دې چيرو خکلا ومره دا چې قتل قتل او ماته چې وړي ما دې په ځان کې والو په دې چې وروټی ټیم پیځی نه 2:00 بږي د 6 ټیمي کو 2:00 بږي د او ټو کېژ نه تا په لا د ټیمونو پتم نهشته وخت تیې س و پهنو کو چې دا د روټ ټم دی که دا د نو دورو برې به تا د چدهکه دا د چی ټ دی اه خبرې دت ته س نه چې مما په دا وکلاشي او تو د جدا روټې به تیاېږي اوتییاېږي ما ګ لکه خیردي ماګ په شوم چې تییاري بس سره سبا او کار خلی موبایل تررنګ. علیگ ازت دوانی نو چولدی روٹے نو تیار رکھو رکھنا او چولدی نی بس اغلال اسلام علیکم تپو سجی لامزنی سارے گم. نجی ماں تیارے کارے تیار کارے بس ٹھیک شوا او چولدی روٹے بندو بس کم نا زدو منې سارے کم اسلام علیکم لالوم لندہ خبرہ اچھا نتے بادر روٹے پی جنی نو باد اچھے تیم پی جنی نو باد ملما پی جنی دا دکے ملما دکنے ہاں دا سাগو قابل له که چر قابل له که سړی ټوکړې قابل له حديث کې راځي نبي عليه السلام متلوت لري خو دې یو سړی راغې ملما شو نبي عليه السلام بيبي تو کور سشتو یو سړی ټوکړې راویا راکا مېمل له ور پلا اولاد بل ورځ یو کس راغې نبي عليه السلام بيبي عائشې ته وي او پروګرام تیار کړو سو ګو ململ نو بیبی آیشہ ورد وی حضرت مخیحم مل مد آگلی ہو نو تکڑری ورکڑی و سرا صرا تکڑا ورکڑی اوچو چو تیارے ہو کا ویمات اللہوی اکرم الناس انزل الناس منازلهم دے خلق و قدر وکی پاندازی ده مرتبود آئے قابل ہو اگا مناسب ہو وزا چه کم مل مد آگلی یا قابل نده تا دا خم مل مستیح قابل لے پوشوید مل مو پی جن چې مل ما کم اندازې دې حادثه ورخان چې کم پلید رجل فاسق فاجر اگر په تاسو بندګو سره کوي چې پوری کونه کوي عالم دیندار دا غلا پرواه ني چې گزاره به ګواله سره گزاره کړو نلو نه رو خلکو پی جناو غلطو پی جناو حديث کې لا وقلت امك ال صالحون استا خوراک نه کوي مگر نیکام خلق با خوراکو کا بنے کان خلقوخ رو اس کواب زمندا چریو گدانو pisan فاسق فاجر مونذ نه اوتسن شرابيان جوارگر رفت خور اغل بوخري اسکي قالو بشناق بلا فلا تكنو القاندين ديو زړير به تا بارے ماده خلقو له مل مستياور کړه سريا خلقو له مل مستياور کړه چې قران لاسکي ها توحيدي قالوا بشنا قبل حق فلا حكم من القاندين زيد لكم تادا په حکم د الله ر بیا ورته ايوا فما حكمكم ايهل مرسلون خدای روته تیم کی څه چاځه ته لاړې ها کی سره د ټې پټې مکه روان شي هجلیا واخ له ورځيګې نو چنه یو حواله حواله نا مقاله ولولا شیخ صاحب اللہ دے غریق الرحمت کے مرکز تراوی ہاں نو یو کا سوتو روٹو وخللا وذ پلاں کور نیو چھ پدارن روٹو وخللا سمسارے گنداس غد پک کار وذ پلاں کور گمدال یوس روہانی پلاں دے و گمدال یا می خپل کور دے پلاں زما دے پلاں کور س روٹو وخللا سخت ایک سخت خبر ہے کہ وذ دویډو به به ګول دی هغه کومه ده پلان کړی ما پلان ورو به خللا باه سالو ګټول کو خوراك نه کوي خول علي پوجي داري ته پوسخي خير دي دا رنګي لو درو बने اجمه خللا او خل دي نه حديث کې د ازي لا تجتم عن جوع ولا كذبا مجما کا او ملوګه دوی وا دي دروونی يا دوی خلګه بالو پاتې شول دوه وکړه لا تجتمع النجوان ولا كذبا ما دروا او جمع شیخ و ما ما شاگر من لجمع كوا شيخه ما زه ظلم المانان شاگردانو شاگرد مثال ته بچي ويما ته پته وروته فلل نه دا له جن راغلو ويما چې هغه وروته فلل ويوب ته کته جا او جو فلل امال جو فلل نه مال ور لکه بیا ووګي وې نه دي ما ډېرا خاله صاحب چې زه مالکه شپسنګا ته په عمر وی جیره بس او ماجه خبرو کی شی یو بده قتل وی جی من د شری نه ما تاسو ولی حدیث باندې عمل وکاو تاسو حدیث نه لا پته میان نه ژوند ولا کذبا تاسو رمضان نصیحت پر د یاد ساته رستنو شاګردانو د بیا خبره کوی لا پته میان نه ژوند ولا کذبا وی جی من د څنګه څو مو نسو چل پرسه د شپه د پاسي کوس ميلاو شکره مروکم دیل ناسم آسو اگل تاریبانو کو ہاں داسے کارو آئے چھو بھائی نمی رکھوالا دی کاراس پورو ایک کو چھو بندو بس وقت لاکئی اللہ فبشنناکا بالعاق فلا تکن القانتینا ہاں مکے گا مانگی حضیل اللہ لونو بز مصیبتو خمو تمرنگ کلےو مانگو نوخو روٹے ناپی سبرا سروو اینا روٹے نوخرو بزارو اینا ته ګین ته ډېرې ګلې دروټې درې ګلې شپنی میلاو خواښوا یبه دا سم مصیبت ته خو خل یو بل مصیبت به ګراغې نو نه پرهودلو نه دروټې بندو بس کاو نو یو بل مصیبت به ګراغې نو مصیبت سره بیا ډلالا قالو بشنا قبل فلاتكم یو قصدی ساق فورا تیارې اورو کا